Egun Egunon, Egun zer gertatzen zaizu? Aspaldi honetan ez nabeloz ondo Eztarriko minez ez nabelo eta hault sumatzen dutu neure gurua Ikusiko dugun nola daukazun eztarri hori Irekiaoa Bai, handitu eta ikusten zaizu eztarriin guru hori Noiz sentitzen duzu mina Irenstean, listua irenstean batez ere Eta janaria ondo irensten alduzu Kostata, janariak ere mina ematen ditu bai. Handituta daukazu, baina infekzioak ez du handia ematen. Iaz ere antzera ebilin nintzen, eta orduan antibiotiko hauek aginduzen izkidan. Primeran joan zitza Pastillen kaxa ekarri dizut, errazeta egiteko. Tira, aurrekoan ondo joateak ez du esan nahi orain ere botikabera hartu behar duzunik. Orduan antibiotikoak enman izkizun, infekzioa hauntia zen eukalako. Antibiotiko hauek kasu larriagoetan bakarrik ematen ditugu. Baina nikuzte du ta antzerana bilera. Geroztik ere hartu izan ditut antibiotiko hoiek eta primeran. Kaxa osoa hartzeko esan zenidan, baina lau egunetan mina kendu zitzaidanez ez nuen gehiagori hartu. Gaizki egina. Ha? Kaxa osoa hartzeko esan banizun kasu egin bertzen idan. Oso arriskutsua baita tratamendua bukatu gabe etetea. Berriro gaixotzeko arriskoa daukazu eta alarriagoa izan liteke. Nik pentsatu nuen ambulatoriora inbeste buelta egiteke. Entzun ondo. Antibiotikoak ez dira gozokiak. Behar beharrezkoa den kasuetan bakarrik hartu behar dira. Eta beti medikoak aginduta. Inoiz ez zeure kasa? Hora honetan ez daukazu antibiotikoen beharrik. Daukazun infekzioa txikia da. Eta botika harina hartuta bere kabuz joango zaizu. Eta botika horrek birusak akabatuko aldizkit. Antibiotikoak omen dira virusak hiltzeko honenak. Antibiotikoek ez dute birusik akabatzen, bakterioak baizik. Eta bakterio bakoitzak antibiotiko mota bat behar du. Horregatik, zein bakterio duzun jakinezean, ezinezkoa da antibiotiko egokirik agintzea. Ora hemenango didazun botika antibiotikoa ezpada, ez bada, ez tarrikomina dudan bakoitzean hartu al izango dut, ezta? Nolakoa den ez tarrikomina? Botika hau nahiko suabea da, eta larriak ez diren kasu gehienetan ar daiteke. Baina hurrengoan ere hobe badazpada ere medikoari kontsulta egitea? Botika hau ere kasa oso abbukatu arte hartu beharral dut. Ez, Minak endutakoan utzi hartzeari. Ikusten baduzu, hiru egunetan edo ez duzula hobera egin, etorri berriro eta aztertuko dugu zerregin. Oso ondo? Huren arte?